Змусивши рухатися свинцем налиті ноги, я обережно, сантиметр за сантиметром, рушив у глиб бур'янів, до дзвону в голові прислухаючись у передчутті небезпеки, яка зачаїлася десь між істеричним риданням невидимих оку цвіркунів. Раптом усього лиш за кілька кроків. Вже призвичайні до темряви очі розрізнили розмиту людську постать, що ковзнула до обнесеного парканом триповерхового будинку без даху. У паркані утворилася щелина, проковтнула цю тінь і стулилася знову. Почулося кілька нерозбірливих фраз, байдуже бурмотіння рації, а потім знову запала дзвінка, літня тиша. Тримаючись на певній відстані, я обійшов паркан, доки не опинився з протилежного боку будинку і з чверть години простояв, прислухаючись до того, що відбувається за огорожею. Переконавшись, що у цьому місці нікого немає, я врешті наважився проникнути всередину.